Може, лише тоді довідається душа її, що приготовано їй на цім світі. Але ж ні. Клянусь тими, що рухаються назад, течуть і ховаються, і нічю, коли вона темніє, і зорею, коли вона дихає, змагатимуться навіть з безнадією, щоб самій смерті нав'язати високий сенс життя, як зерно, яке вмирає, щоб жити знову і знову, незнищенно, вічно. Кров на тебе й на твого султана падає, як листя на землю. Сказала це чи тільки подумала. Хоч там було що, Рустем завовтузився незграбно, ладен був би зіщулитися від її погляду її слів. Ваша величність чи ж моя вина сліпим дзеркал не продають, прийшов чоловік, сказав до ніс. До кого прийшов? До мене. До султанського вуха не був допущений, ну, а без провожатого не дійдеш навіть до пекла. Вибрав тебе у провожаті. Мерзенний євнух з кухонь. Я відпровадив його до пекла, але вість була уже в мені. Що я міг, ваша величність? Такий злочин, зрада. Я був вдячний Аллаху, що він вибрав мене з наряддям, аби ж то знаття. Серце як скляний палац. «Лопни вже не стулиш!» Вона скривилася, міг би не згадувати про своє серце. Але Рустем мав виговоритися, так ніби сподівався очистити душу. Коли стоїть велика мечеть, не треба молитися в Малій. Я кинувся до його величності султана, бо той підлий донощик сказав, що змову проти падишаха затіяв Ахмед Паша. Змова «Проти падишаха. Змова, змова, змова. Не треба було брати її Ахмета Пашу. Не об кожне дерево обіпресся. І що ж?» – мимоволі спитала зятя. Ахмед Паша спробував хитрувати й тут. Поставлений перед султаном, узяв усю вину на себе. Впав на коліна, благав покарання і прощення. Мерзенні хитрощі, як завжди в цього чоловіка. Та куди спустили його під земель топкапи, прийшов туди сам падишах. Настали трощити цьому крутієві кістки. Ахмед Паша виказав. Рустем Паша умовк і став витирати піт на обличчі. «Кого ж виказав?» «Мене?» – спокійно спитала Роксолана. Рустем Паша мовчав. «Кого ще?» – жорстоко допитувалася вона. «Шах за Деба Язида», – пошепки відповів Дамат. «Більше нікого?» «Більш нікого, ваша величність». І тебе прислано мене вбити. Я прибіг сам. Вбити? Ваша величність, сказати. Не злякався, що будеш покараний? Він мовчав і корчився на килимі. Про Баязида що знаєш? Не було ніяких велінь? Не було. Гаразд, бережи мій хрімах. Може, хоч моя смерть поможе тобі. Ваша величність, я поможу вам. Іди геть. Сама зустріну султана і його вбивсь. Ваша величність, іди. Аж тепер нарешті могла визнати, що лишилася сама в цілім світі. Ще день-два тому здавалося їй, що може стати всемогутньою і здійснити все, про що думалося і не думалося. І нічого вже не стояло на заваді. Але нізвідки не було й помочі. Два сини, які зосталися в неї, вже їй не належали. Один мав рятуватися від гніву падишаха, другий байдуже ждав трону. Вона кликала своїх мертвих синів, а вони відповідали їй мовчанням. Ще вчора вірила, що вона єдина зряча і розумна істота серед довколишнього звіріння, непідвладного розуму, заполоненого злочинними інстинктами, але ожах! Тепер мала переконатися, що її теж якась незнана сила жене разом з цими звірами до загибелі. Видовище жалюгідне і принизливе. Прибирала руки згаянні в неволі в золотій клітці султанського палацу, бачила себе з розпаченим дівчиськом, яке намагалося відспіватися, відтанцюватися від жахів життя і покорило молодого султана грою і принадливістю. Тоді стала взірцевою самицею, яка щороку дарувала Падешахові посинові, і стелилася на зелених покривалах його ложа, немов молода трава, яку топчуть з безжальною насолодою. Нарешті мудрість, як була завжди з нею, винесена ще з вітцівського дому.